Цього разу Роман поставив на сірий. Я кажу – чорний. І справді, якусь мить і виїздить чорна волга. Я відчув, як поліпшується мій настрій. Удача сьогодні на моєму боці. Проте, якщо за логікою, то я хоч трохи замислююся над тим, що кажу. Може, через це мені щастить? Моя черга. Червоний і чорний були. Що загадати, якщо врахувати, що в мене вдома не було жодної фіолетової, жовтої чи зеленої речі? Може, блакитний? Хоча ні, знаю. «Білий», – кажу я. Бачу, що Роман злиться. Напевно, він хотів сказати «білий». Але він каже «чорний». Я кажу, що так не можна, це не чесно, чорний уже був. А він мені каже, щоб я не ліз у правила. Це його гра, йому краще знати, що можна, а що не можна. Чекаємо. Цього разу довше. Я помічаю, що канави тут глибші, ніж на середині вулиці. Напевно, через те, що до них потрапляє вода з сусідніх вулиць. Спочатку чуємо звук мотора, потім бачимо колір. Білий, білий москвич 412 моделі. Я радію. Я так сильно радію, що аж підскакую вгору, мов м'яч, яким гупують об землю. Я так сильно підскакую, що не втримуюся і лечу в канаву. До лиць. Канава глибока і там росте кропива. Коли я прийшов додому, то навіть не плакав. Переможці не плачуть. Бабуся, коли мене побачила, сказала, що я тепер дуже схожий на місцевого депутата. У нього теж обличчя здоровенне і червоне. Сподіваюся, Роман мені не піддався. Щастя Наступних кілька днів сонце шкварило так, що ми не знали, куди від нього ховатися. У великій кімнаті вікна відчиняли навстіж і робили протяги, аби хоч трохи охолонути. На ніч бабуся вкривала мене білим простирадлом, накрохмаленим так, що аж драпало шкіру. Але мені, якщо чесно, дуже подобалася спека. Сидиш у кімнаті, ледь дихаєш, а тут вітерець повіє і стає прохолодно. Де ж без цієї жири я зрозумів би, як просто можна отримувати задоволення від життя. Ось чим я займався в спеку. Розповім спочатку про те, що мені подобалося, а потім про те, що не подобалося. За останнім, я вважаю, треба щось робити, бо ніколи не вгадаєш, на що воно може для тебе обернутися. Розумієте, про що я? Наприклад, коли я був меншим, то дуже не любив їсти варені яйця. Особливо ті, що розтікаються. Бачили б ви, як я варедував. Словами не передати. Думаю, це через те, що вони асоціювалися в мене з чимось поганим. Найімовірніше із куркою, яку я нібито з'їдав. Мама вигадувала різні історії про користь цієї страви, але все було як об стіну горохом. Так вона про це висловлювалася. Не знаю, що це значить, але звучить дуже смішно. Я запропонував мамі ще один варіант цієї фрази як об землю м'ячем. Здається, це одне й те саме, правда? Потім я випадково дізнався, що мій шкільний друг тільки отими яйцями і снідає. Його дуже любили всі вчителі, і він найшвидше з усіх розв'язував задачі з математики. Оті, де вічно в когось більше яблука, в когось менше. Минуло трохи часу, і я дуже сильно полюбив їсти варені яйця. Напевно тому, що також хотів швидко розв'язувати задачі, і щоб мене всі любили. Тепер я ставлюся до них дуже прихильно, хоча мене від цього більше любити не стали. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Отже, тепер про улюблені заняття. Я дуже любив читати книжки у великій кімнаті. Бабуся часто кричала мені з кухні, щоб я не сидів на протягу, бо продує, але я все одно сидів. Коли я читав «Чарівника Смарагдового міста», мені навіть хотілося, аби цей протяг став дуже-дуже сильним і відніс мене до «Чарівної країни» замість Елі. Це було б дуже класно, я вважаю. Іти собі дорогою, вимущеною жовтою цеглою, і насолоджуватися балачками з тваринами, які володіють людською мовою без перекладачів. Якщо я не читав, то видарався на вишню біля вікна, сидів там і просто чеберяв ногами. У цьому занятті теж було багато простого щастя. Сказати чесно, я до нього не сам дійшов, а підгледив на озері в надвірній. Хлопець і дівчина мовчки сиділи над затокою, дивилися на воду і чебиряли ногами. Травневе сонце хилилося до заходу і освітлювало їх яскравою помаранчевою. Вони в ній ніби тонули. Я тоді подумав, що теж хотів би знайти когось, із ким можна буде отак невимушено сидіти і мовчати. Бо раніше мовчанка поруч із кимось мене непокоїла. Через це траплялося, я молов таке, що й на голову не налізе. Гадаю, така людина має стати щонайменше моїм другом. Або кимось навіть більшим. Хоча куди вже більше, ніж друг. Але на досе я полюбляв поливати город увечері з бабусею та дідусем. Ми накачували води повні відра та дві ліки і ходили між грядками з полоницями, між кущами смородини та агросу, між побіленими деревами і рятували їх від спраги. За кілька днів, тижнів чи місяців вони віддячать нам стиглим урожаєм, який ми будемо згадувати холодними зимовими вечорами, відкриваючи чергову банку з варенням чи прозорим прохолодним соком.